מזמור צד ט, אדוני מלאך ירגזו עמים, יושב קרובים תנות הארץ. אדוני בציון גדול, ורם הוא על כל העמים. יודו שמך גדול ונורא, קדוש הוא. ועוז מלך משפט אהב, אתה כוננת משרים. משפט וצדקה ביעקב, אתה עשית. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להדום רגליו, קדוש הוא. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל אדוני והוא יענם, בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו וחוק נתן להם. אדוני אלוהינו אתה עניתם